دا دلیل چې هرکې د پاره د مخینه خبرې چوما توفیقی الا بالله وما ما توفیقی الا بالله توفیق ورکوون کې صرف او صرف الله دی دغه طریقې دا حصر راوړي وا چبل سوق طاقت او توفیق ورکولې نشي نو د دې دلیل څه دی ويسا كا وهو حسبي و نعم الوكيل اغا لمال را پورا دي اغا خيستا کار جوړون کې دي و هو حسبي و نعم الوكيل اغا ل کار جوړون کې دي او خيستا کار ساز دي و هو حسبي و نعم الوكيل دې کتا تف مسل دا مارکتو لارا چھ دا نعم الوکیل دا انشا دا انشا المدحا یعنی دے دا الله مدحا کی او دا الله صفت کی چې الله خیستہ کار جوڑو ان کے دے. دا انشا المدحا دا جمله انشائیه ده و هوا حس دا جمله خبریه ده و هوا حس دا جمله ستا خبریه دا دا خواد تا دین خبر راغه آتا دین خبر راغه را او دا جائز نده د د ین شایه هغه موجوده ده نه ده نه د جمینشاې او د خبریه د یو بل نه کمال ختابه او چې کوم دا کمالین ختاب وي نو غ اتف نه کېږيغ اتف نه کېږي ذننئ مل وکیل عاتب او هو حسبي باجایز لکه نیم مل وکیل جمله صدا انشائيه او هو اسبي جمله خبريه ده عاتب دي انشائيه په خبري کې دله او کو څوک راو لګي او غوي چې د انئ مل وکیل عاتب په حسبي دي لاې مکی لا ته په خبي دی فر من المطر وقاممه تحت میذااب و د باران نه په ټېدم نو د پر نلی لاندې مې شپش نو هلته خواته پر راغلیوو په خبرې باندې او دلته واته په د جمې په مفرد راغې د جمله په چارآغې مفرد راغې نه ملوکیل څه ده جمله نه احساسي مضاف مضافله مفرد دي صحیح ده کنه جمله نه ده کنه نو اته د جمله په چارآغې مفرد باندې دا غبل نارو او شغل نارو نا نو یو کس راغې هغه چې د احساسي موول په تاویل یې احتسبونی دي دا حسبېمو اولله په تاویل له یاه سې بوني جمله دا ما ته د جملې راغې پچا باندې نیم الوکیل جمله دا یو احتسبونیم سره نو یتفیرو من الورطا وتوقعو فی اخرى دی یوې کاند نه تختی او په بل کې کې وځي د دینه تختی چې آتا په مفرد را نش آتا په چارانه نشي پر مفرد رانیشی نو بلتا حسبی دی مول که لو حسبی دی مول لو بطاویلو یحصیبونی باننی یحصیبونی چی دی دا خود جمله فیلیه دا جمله؟ فیلیه دا او خبریه دا جمله فیلیه؟ خبریه دا نو آتا دا نعم الوکیل دا جمله مخی تختیلی دا خوا حسبی بانی دا تا که اسمی خبریه با سوه د دا فلی سر ده خبرې ده ف کار تب خبری انشاي په چاار راغې خبري باېسه شو او مکې اسم خبرې وه اوس ششی ده سوال بانې پو شو یني که په هو حسبي وایم نه صی کېږي که په پکت حسبي ووایم او کازم اول کې بتاولې یاسبونی نومو نو دا په څاټفته وای دو دی پاګینې و تاسو دا په فلصې کې دا اوس په څاټفته نو وګه کې دا طالب جانا د دی یاټف د صحیح کولو مختلفه طریقي دي یعنی مختلف پراتیک دي پرتکونه که نه پرتک جمعمه سره پراتیک نو مختلف پراتسمونږ جوړو د د یار تف د ص کوو نمبر دا نیم الوکیل دا تف دی په هو حسبي بانند تاوي چېغا جملهسه ده خبره دا جواب دام جملې انشائيه ده او حسبين جمله څه ده جملې انشائيه ده جمله څه ده فنه ایمل وكيل کې انشاء الوکالته انشاء الوکالته یعنی دا الله دا وکالت صفت کوي او په هو حسبي کې انشاء الکفالت ته ده الله د کفالت صفت کی چې الله ذمہ دارون دی کافی دی ثمرار نیم الوکیل کی انشاء و د وکالت او واسب کی انشاء د کفایت کفالت سیدا نوات فل انشاء علل انشاء اپل دیم دا نیم الوکیل آتاب ته په هوا حسبي باندې هوا حسبي باندې فوایلو چاتب دین شاراگ په خبر باندې سوال کی کنه آتاب دین شاپو نوځو جواب کوم دا داتاب د دا خبر په خبر ده ماتاب دو خبر په خبر ده اني مل وکیلوم جمله خبري ا ده دا. دا خبر د مبتدا محضوفی دي هوا نعمل وکیل هوا نعمل وکیل نو دا هوا نعمل وکیل جملات اب دی پو ہوا حسوی باندی پا دی بانی اصوالو کا چنعمل وکیل انشاوا او تا دی ہوا دی پارسا واقعا کو خبر واقعا کو او انشا خو خبر نو واقعا کی گی خبر مربوطی دی چا سره د مدرسې په خواتلی که خبر مربوط چې د چا سرا؟ مکتتده سره او جمین شایه موجوده نه دا نو مربوط ته به تن نو جمین خبر واقع کېدلی جواب بی بطویلله جمین شایه خبر نه شي واقع کېدلیبي او چه تاویل پا کیوکینو و باب تاویل پراق دانیم الوکیل دا خبر واقع شیدو ہوا دا پارا فتاویل دا ماقولن فی حقیه سارا فتاویل لی چا سارا فتاویل لی چا سارا ماقولن فی حقیه سارا ماقولن سی غرد اسمی رسو مشوراو کې چې درس شي غواړم یا ما ته وایي مقولن د سسې غواړم سوافول اسم مفعول نائب فاعل غوړی کنه غوړی ندانې ملوکیل په تعویل له هاذ لفظ سره د دې سده نائب فاعل له ویل شي وی دي په حق د الله کې چې سخه استقرار ساز دي رانه ملوکیل په تعویل له هاذ لفظ د مقولن د پاره نائب فاعل شو نسیغه ده اسم و فول سرد جاری مجرور مطالق پلنا او سرد نائبه فائل پلنا خبر واقع شده شا ده پرا؟ ده خواده پرا سیشوا ومانگل چه کم چل رازی پراتی خلق زمانگ نزده کهی سنگه ده لنیم الوکیل من خبر واقع که نده اطب ده خبر علل خبر شد ده خبر علل دا دو ابو ما پا دیو کل چه دا ہوا حسبی ات دا هون دا نیم الوکیل نیم الوکیل دا تب په هوا حسبي حسبی یا ات فالانشاء علل انشاء یا ات خبر نمق کی جواب کی موطا خبر انشاء کنا او دی رستو کی انشاء سکو خبر پرتوگ منی که نمانی او سراش باللہ شدان اعمال وکیل آتف ده پا حسبی باننی چا باننی چا باننی حسبی باننی تا ویلیو چی او چی شدان اعمال وکیل آتف دا جملے مفرد سو شو راغی آت دا جملے جواب دا حسبی مول لے پا تاویل لے یا حا یا حا دا مزدر موول لے بطاویل لے فیل بانی یحسیبونی بانی موول لے تا بیسوال کرو چا تب دا جملی انشایی راغی پا دا یحسیبونی سو شدہ فیلیا خبری دا جواب کو چا تب دا انشایی پا دا سی خبری بانی شا غیل را اعراب محلی وی نو دا جائز دی خیر لګ یاد کې ګ خبر ده ما خصص سره ثبت نهري کوي چې تا دوه بنییاتهناې آاتب د چا آاتب د جملی انشاي په داسې خبرې باندې چې هغې خبرې لره ااعراې محلی وی نو داسې ش جائز جایز دی چې کمی لره ااعراې محلی نووي نو هغې باې جائز نویخې بوننی لره اراي محلی شتا ولې هو مبتدا او یا څه بني شو خبر شو نو جمله خبر واقع شو او جملته خبر واقع شونه مرفو نه وي تاسو ډایرکټ څه د شرط جمله ته نه نشي مخکې هم څه سبق مبا کول ما ماګه زمي داران لا غلی چتا کوم کوم جمله لره رابي محلوي کومه جمله چې خبر واقع شي فعل واقع شي حال واقع شي جمله صحیح وکړه مفعول شي واقع شي جمله سوابک شي مفعول واقع شي جمله صفت شي واقع شي د دې ټول را اعراب شوی محلی وی نن احمر کی ویل شي دنه احمر غازی ترابو چته لژنه تدریس څه ټیم کوی تاسو بیا وای چې مونږ چې کله سبق یادو توبه زبانه نه مان تاسو دا ګټه ګټه کوی زه نهاستم کنه یا الله تو غزو طالبان ته روغ ان ته مچ ټول دروغ وای چکه نو یاد کړی او پرشامونه چې د الله که ساتي هغه دی بیا وای چې رستم په سړې پویږي زوبې دلته او تزان مړکم دی بیا نه پویږي دی وای چې رستم په سړې په خپل پویږي دا رستم په سړې څنګه پویږي نو بوتلانو نو کوتا یاد دی وای ایرابي محللی باندې نو یحصبوننی خبر د مافتدا دی که نهنیمل وکییل په داسې جمله خبر شو شو آطر شو چې غ ل اراې محلي شتهري اعراب ملي والله لکه داقرآ کې راغ دی قالو حسونه الله هوعمل وکیله قالو حسونه الله هومل وکیله ن مل وکیله تب دی په حسونه اللهبان دیغ مکوله دقولوه مفول به ده که نه خالو حونه الله او حون الله نه دا ب کوله د چاسو نو حونه الله مکوله دقولله او نمل وکیل پیا تب شوي دی محون الله را محلي وو منصوبه که نه صحی شو که تا ته سکوی چې دا بره دی معدی د قول خصوصیتي نما دې د خول وسیوي ټول ځای کې کی وسیکي کیږي او کی چې کوم ځای خبر ده مبتدا وا که څه هغه ده جواب زید ابو هو عالم وما اجهل هو خلق دا ترکیب صحیح کړل شه زیدن ابو هو عالم وما اجهل هو زید چې دې نو د پلار خومولا مولاده او سنا شناجه دا زیدو زید سم پټي کې نه پويږي وما اجهل نه نده انشایی ده گنا اوات اب تب ابوهو عالمون ماننی ابوهو عالمون ماننی اغا جملہ خبریه ده او زیدن دو پارسو اقا شوی ده خبر واقع شو ده اعراوی محلی ولا شتا ره اعراوی محلی ولا شتا ره نوچه ها تب ده انشایی وشی فداس خبریه باننی شاگل رد اعراوی محلی وی نداز ده جای ده ندل توم دازش بل قول دا دی جواب دا دی چه دا آتف دی انشایی آتف دا و هوا حسبی بانده چا بانده؟ دا خبر او دا انشایی آتف دا موائی چه کل پا مابین دا جملتینو که مناسبت وی ما نوی سنه سا مناسبت پکی وی دا غضای که آتف دا په خبر خبر سوی چاز لکه ضدون یو ع ضبو ب نارري وبه شرامرن ببل اطلااق دون یو ضبو ببه شرارم دی عمر او یو ضبو سر دی صحیح ده که نه زیدون یو زبو ب نار ځدون یو ع زبو دا جملی اسمې ده که او خبره ده ز لسهذاور کولی چې د ورووا بس شیر مر ببللی اطلاف او مر هم باک شه ته خوشحاله ت خلاص دا بس شیر امره انشااده او زدون یاز بو سرده خبره ده دا تب شوي دی خو مناسبت په دوواړو کې دی ې زدون یاز ضو تاصب دی او بس شرسه شو دی ب شارت دی د به او د تازیب یو بل سر مناسبت چه ته مناسبت ده زدیتو لکه ده زمکیو ده اسمان ده دا تورو ده سپین دیندو ده دا کلمه ده منگکو ده پیشو ده دا دست مناسبتی دا دا چه ده ده زد سره چا سره زد سره چه یو سره بل یو سره بل سکیگی یادیگی قران که قران و مقواهن سلم سویر و مقواهن ده جمله سده خبریه وبئس المصير صدا ان شاء عزم هات دې ان شاء الله خبر شوی دې وعده للكافرين وبشر الذين امنوا وعده للكافرين وبشر الذين وخبريه وعده للكافرين بشر به څه شوی دې هات شپې دې واغې تخويف او د اورب څه دې بشاره دې او بر سره مناسبه ته نشته داسې مناسباتي د بیا چې کوم نسه ده نو ټول کې د الله کې فایذ ذکر او پننم وکیل کې د الله وکالت سره ذکر ده مناسبت څه نو چې مناسبت څه واته دین شې بچار أغله ده خبري باندې او سره د مناسبت نه ده دې ته جهز وي نه نار وتا نو یو جواب کو اخیری چه د من قبیله عت القصه عل القصه ده من قبیله من قبیله ماشاللہ او ماشاللہ ات کل کسال کسست ہوئی دیت ہوئی چیو جانب ته جمل متعدد بل جانب تا جمل متعدد ہوئی دا ماتوب جمل متعددہ چلو لشوی لغرازینو او دا ماتوبن لہی جانب جمل انشاء اول شو وی لغراضین اخرا دبل غرض دپاره دا جمل متعددہ واغه جمل متعدده او ہتف کشی بغیر د لحاظ د خبریت او دو انشاء یہ بغیر د لحاظ د خبریت او دو و بغیر د لحاظ د خبریت او چانہ یو طرف تډیری او بل طرف تډیری بس نور څه د پکینو ګورچی ان که خبر ده فقیزانه مقصد او دي ځان له مقصد ده متعدده به جملې متعدده اوس کی اقدام دا غیری د قبیلینه نه غیری د سوال باط فل جمله عل الجو باط فل قصال القصه کی خو ضرورت د تعدد جملو یو طرف تم جملې متعددې او بل طرف تم جملې او دلته متعددې نشته جواب مونږ دا نه دا عین عطف القصال القصه قومن قبيل عطف القصال القصه لكاغي کلیه از خبریت او انشاییت نووی د دلتم لحاظ از خبریت او انشاییتو علاوه داو یو چشتہ جمله متعددی خطات نخکاری د وونه مخی هوا حسبی دا دو جمله دی خاصبی مو ول بطویل نو یا حسبنی دا یو جمله شو او هو یا دا بلا جمله جملہ خبر واقع شدی که اسناد وی کنوئی جملہ دا کنا دی تا صغرا ده نہ خوئی وی صغرا ده او چ مبتدا و سراوال دی تا کبرہ ده نہ خوئی وی سو توئی کبرہ ده نہ هو یحسبنی یحسبنی یہ جملہ شوا او هو یحسبنی بلا جمله شوا نو دو شوی او نیمل وکیل هو نیمل وکیل خبر ده مبتدا معذوف انه نم الوكيل يا جمله هو نم الوكيل بل جمله رسو شوي دو جمله یو طرف تشوي دو بل طرف تشوي دا دو پاره دو وا تفکر بغیر د له حاضر خبریت او دو انشاءیتنا داو کر کسا کول شو کا وواس بی ونم الوکیل زنده الک ډیر د کچایات کسبه تلگی ناپکاری کی خبره کتابونو کی